А проте з боєзкою повагою слухає пропаганські дурниці своїх предків. «Де вже їм сердешним лиходійством займатися, здивовано звів брови діт? Ну, ти, святий отче, і скажеш. Дочки Господа нашого і раптом лиходійниці, чого вас тільки навчають у монастирях ваших? Полуденниці святою справою займаються». Розігріти в дівоку косавицю на траву кидають. «Навіщо?» довго хихикав, дрібненько здригаючись. «Ох і пустун ти, отче!» Нареготавшись, він погрозив єпископові кривим масликуватим пальцем. «Ох і пустун! Навіщо питаєш? Ох і...» Недогорівши, дід знов зайшовся сміхом, ляскаючи себе по стегнах і трясучи лисою головою. Трирічний хлоп'я придибуло до діда і почало здиратися до нього на коліна. «Онук?» – запитав Гембицький, невдоволений, що взагалі встряв у розмову зі старим поганцем. Він не знав, як виплатитися. Чи правнук? Правнук Міонде, дід махнув рукою на здравеного парубка, що слухав якісь розпорядження хазяїна будинку з Навальського. А онук йому каже, щоб дах лагодити ліс в обуряка. Хазяїн з Навальський закінчив розмову з хлопцем, Підійшов до діда й забрав однього карапуза, не забувши поклонитися в провінціалу. Зоська сказала, переодягти малого треба. Кинув з Новальських, пішов геть, примовляючи до дитини. Ходімо, дядько мій рідний, переодягнемося, будемо як люди. Отак у нас у Підгаллі гмикнув діти, знову запалив свою люльку. Бачив святий отче, анук мій сина мого на руках носить, дивовижні діла твої господи. А про полуденець? Це ви здорово, святий отче, навіщо кажете? Треба буде кульгавому Марцину розповісти, нехай теж не регочиться. Я потім ще довго кивав та хмикав, дивлячись на провінціала, який все ще тинявся по двору. Опечений мардула відлежувався в материнській хаті під доглядом мами Янтосі. Тіло розбійникові дбайливо змазали горіховим маслом. Бабусі знахарки збіглися і напували його відварами, і шепотіли по кутках потрібні слова. Валявся Мардула на прохолодних новеньких простирадлах, добровільно запропонованих сусідською дівкою свого приданого. Дівка вже другий рік була не від того, щоб побачити юного розбійника на цих простирадлах, щоправда у трохи іншій ролі ніж зараз. Михал тинявся навколо, соромився зайти і розпитати про мардулине здоров'я. Сам вийвода постраждав не дуже. Обпік долоні і подовж місяця райці було б болючи, не палаш навіть лозину в руки взяти. Та в голові досі танцювали чорти після страшного удару об воду Гронча коли падав туди, обійнявшись із Марболи. Попоходивши туди-сюди, Михал вертався додому, аби через годину-другу прийти знову. Шафлярами безділа вештався Джош, він об'ївся і через те був схильний до меланхолії. А за Джошем вервечкою брели ледь не всі шафлярські собак. Щойно на їхніх очах Мовчун примудрився поцупити в хробака